Lorsimët falëndërimet janë vetëm për Zotin ton Allahu Xhele Xelalu. Atë e falënderojmë për ai të falë dhe udhëzime, kërkojmë sallavat dhe selamat, përshëndetjet më të plota me pejgamberin ton të dashur Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtari i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit e të ksehbotë. Të ndruar brezon ne kemi hyrë në dhjetën e fundit të Ramazanit pjesa e madhe e ramazanit ka kaluar e lutim Allahun ta këtë bëjë kabull për ne dhe pjesa e mbetur që na kanë mbetë pjesa më e mirë dhe ajka e ramazanit është në 10-të shen e fundit andaj edhe në këto nat gjindet nata e kadrit e lutim Allahun xheluala që Zoti të na mundson me erastis kët nat dhe me mbush me lutje dhe adhurime të cilat i pranon Allahu xheluala për ne pa ndonjë para hyrje tjetër ne do të vazhdojmë leyn Allahu te barekehu ta ranë ngjarjen e Yusufit Ku jamë duke e marrë ngjarjen e Jusufit drejt për drejt nga fjalët e Zotit Subhanahu ve Teala pa ndyrhjen dhe pa porzjerin e referencave e referencave të tjera. Kush duke, kush është duke për cilë me, e përcjell me Mushaf në sot do të vazhdojmë lein Allahu Te Barekehu Teala prej ajetit 70 deri tek ajeti 78 nga surja Yusuf. Tadhallahu jalla jalalu na vazhdimin e ngjarjes pasi që henn al-lazri yusuf yusuf alayhi salatu wassalam e afroi binjaminin te vllavinin e, e vet prej nanës dhe babës e afroi nga të vetit dhe i tha mosu merzit dhe i tregoi se do ta bëj një lloj manovre një lloj lëvizje të holl e cila për jashtë duket sikur komplot i paligjshëm mirëpo realisht ai komplot është i lejshëm te Allah subhanahu wa ta'ala ndaj Allahu jilwala e legitimoj në ajetin 76 e përmendi se kjo qka bërë Yusufi, është me lejënë Allahu Jelualan dhe me, dhe me ndihë mënetina dhe kudretin Allahu Jelle Jelalu. Thëtë Allahu të barëke vëtërnë ajetën shëtë dhjetë. Falemma gjahazëhum bi gjahazihim gjahalës siqajata fi rakhli akhihi, thumma addhënë muaddhinun, ejëtuhë l'iru inëkum lësariqun. Thëtë Allahu Jelle Jelalu e kuri bërë gati furnizimet dhe uavendosi Në sitësëllit për e tëre furnizimin e, Që kishtë ardhë me e marë Prej anës e Jusufi a.s. në Egipt Vëzrit e tëre Thëtë Allahu Gjilë Gjelalu E njërit për e tëre Vlajt Benjaminit I avendosi një gotë ene Me dësirën pinte Jusufi a.s. Apo ka qenë Do mëllam prej eneve të satë janë matë Sasit e, e furnizimit I avendosi në devën Në çantën Në strajcën E në dhavit të, të ti pas taj, pas një periudhe lëvizjeje një thyrës thiri një thyrës thiri dhe tha o ju që kini arë prej Palestine o ju që ka i një grumbull ju kohë që i hajduta ju kohë që i vjedhës ju, ju kini vjedhë dhe e gjujti hajdutlokin të, të krejta ta apo dhe shikone veze këtë përstat shmëri të hedhje së akuzës Ju i një hajdu të komplet të ta. Me gjithë se ata së tashë zvjedhëm, kanë vjedhë më harët, mirë po përse ju tha kompletve inë në kumlesa e rikun, se a ju kujtohët, a vesh njënje ka gjujtë Jusufin burga krejt, krejt e kanë gjujtë bashkë. Normal, kure kanë gjujtë a njënje ka shluhe, a ma të të djetë, kanë bo planë. Andaj nga kjo kanë zirë djetarët, se si cili bashkve prusë në krim, a barabar në krim Si citili citili, e ndihmon nikrim, e ndihmoni junah, e ndihmon mboni junah. Edhe nëse tipi i asaj, piati junahi nuk i hije kur gjë. Ti, çfar, ti je pjesëmarrës në ata. Andaj për shembull pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe selam e ka futë për shembull edhe dorzanin. Edhe ato që kanë shkruan, për shembull Kamat apo ndrakik kurçet, e ka futë në pjesëmarrës junah. Pse? Se ti je bash me ta. Edhe sot me ligjet e njerëzve ndërkombëtare është se Nëse dikush ka bashkve pru në krim E ka ndihmu Ma dje veç nëse e ki dit E dhe s'ki kalzu Kitoja logaritën qfar, Logaritën se e, Je pjese e krimit Andaj shikoj e vëzër këtë miratim të një ligji I cili është i pranuar në mesin e njerëzve Se nëse dy veta Bojnë plan Me e bojnë një gjuna Të dit kanë gjuna Edhe nëse njoni Vetë me dorën e vetë e ban Apo Andaj shikoj për nga mirë i jonë Sallallahu alai i sellem Edhe at E ka qëjtë rakijij Edhe atë shka rrinë tavolinë me rakijijen Shpeja i thot Ja, unë e thot jam i devotëshëm Jo, ja, jo, ja, ti e bashkë me ta Se, se jemi një tavolinë Jemi një me një mezlisë Ekshtu më ra Andaj shiko, tha Innekum lesarikun Ju jeni hajduta Tu dhe zekohet dhe shumë rrimsime Por se duhet me i kaluhe Th Than ata Kalu vë eqbelu a lejhim Me dhe të fqidun Ata than dhe u këthin Than dhe u këthin Aqbelu Fjala akbulo alehim akbulo janë thirr komplet. Domthon, nuk kanë nuk kanë volshi citizens, si jo, janë thirr pse janë go pa faj. Realisht çdo janë go pa faj. Kan don na çka çka, çka po ju hub juve, çka çka keni hub. Dhe nuk kanë iglëzat. Apo nuk kanë ig pse se e kanë ditur se çdo janë pa faj. Dorso atje ju kujtohet kur kishin e kishin gjuajt Yusufin Bunar, kur ardhn te baba, kur ardhn te baba Natën. Pse Sepse njeri uve zë kur ka bo gjuna Ska mundësi a i mu balavachue Me këndarën e hakit Me peshorën e hakit Andaj do të banë manovra Do të banë ban manovra Nuk ka njeri lezër që banë manovra Për të keqë, për shardë Për të komplotë, vetëm sa i nuk mundu Mu balavachu me të vërtetër Nuk mundu mu balavachu me ati cili I ka bo gjuna, e kështu marat Tha, Thanë, ma da të fkidun Qka keni humbë Dhe shikonë lezër kjo, ma da të fkidun Se kanë pash galë çka do kupt. Pse? Se na nuk e na ajdu ta. i duta. Ai një bosë kur të kujt i thut i kujt. O kontrolloa çka dush. Unë ja i pas sot. Mande kontrolloj krejt komplet. Qëu pse? Sepse i pas sot ti nuk e ka probleme don. Që ti kontrolloa mat çdo më sprak. Jo, jo, se ti kur i thuj çdo më sprak bashkë ty. O diçka. Kur ti thuj kontrolloa çka dush. Kontrolloj komplet. Kontrolloj mua çish ta mora me ne me kontrollu. Kjo i bëse njeriu tani është i pavajshëm. Anda këta nget rast E njënin këtë pafajsisën Nësë këna vjetë Kalu në fqidu suwa al-melik Thanë Ne e Në mungon e në e mbretit Ne ve në mungon e në e mbretit Walime në gjë e bihi Himlu bëjid Kushe gjenë Nëse nani mon me gjetë Kushe ka vjetë Atëherë Nëja japë në për shpërblim Së qëfar Një dheve shtes Në jam ushtë në dhe një dheve Me ushtimë Për së fara shuje, përmindzita ta me ka dhuk, kushe ka dhjetë, nja, e dyta, që bos me ilan me ik, përminal, me thonë, ka dal të këshqitmi, që ka apuna, sepse ka shenë vëzë vit e krizë, edhe një, edhe me dhonë për një vjetë, ushim edhe nja shtesë, nëse e gjenë kushe ka dhjetë, e kështë të mëra. Thotë Allahu Gjilwala, wa ene bihi za'in, edhe ju ka thonë, Jusufi a.s. apo shërbetori, Unë ju garantoj për këta Unë jam dërzan se kush e gjenë Nëse në nëmonë me gjetë haj dhutin Ne ja japna në një shtes shpërblem Fornizim për e ushimit Thotë Allahu gjilluala Ata thanë Qalu të Allahi Lë qad alimtum Ma gjitna linuf si dhe fil ardi Wa ma kun na sariqim Shkërën vëzër këtë shprejhjet tani Të dhezërve të Jusufit Thanë Thanë Bashkarisht Komplet kanë thanë Tallahi pasha emin Allahu, betojemin Allahun Xhelel Xhelalu. Ju e dini. Çfarë ju e dini? Laqad alimtum, ju e dini. Dhe me vërtetë, O Zot, kur njeriu nuk e bën një vepër, çka i thot atij tjetrit? I thot më së khas. Ti e deshon se çfarë ka bë? Ti e desh se i turrrejt. Ani vazhdo ti më thon. Amma ti e desh se i turrrejt. Right. Kta çka thon O Zot? Laqad alimtu. Ma ji'na linufsida bil ard, ju e dini se s'ken ardha për me bë afesad. Për nga e thano dhe zërket fjallë Për nga e thano Nga se kitë shenjat ishin se këto s'ka nërë profesat Një Erdhen herën e parë Blejten ushim të Jusufi Ale Sala, i salat dhe selam Një Dë Ja u la Jusufi parët e malit parë Në qëndë Këto me pasko që këshinë thonë Shumë mirë Edhe parët nga u këthin Edhe malin e mormi më Nuk shkojnë amoh Nuk shkojnë amoh A dhe ka arë disa të përtefsireve Se kërë të shpija se edhe parat që kanë kthi, edhe malli, por parat që ka mbledh malli me ta, kanë vënë në zonë haram, ktheu te Yusufi. Në zonë haram, ktheu te Yusufi. Por krejt kreçenia djazë, nos që na ardme me me me bëvë me, me, sad, pse na me pas dosh, na keni pas mundësinë se ju na keni lënë parat në çantë, na me bazosh sikish mikësi mo, po na u kthim se sje na hajduta. Shigovëzët dhe krejt kjo që zot argumenton se shenjat e atij që nuk vjedh dhe djua atij që nuk vjedh ju aty i cili o i drejt o e ndar pigos aty i cili i cili vjen. Thot Allahu Jellala, tham, "Lacad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard." Skenë ard me bë fazad tok. Dhe këtu vëllazër, u ndalem në gjëratën e kaluar dhe tham se hajdutëria dhe vjedhja dhe marrja dhe uzurpimi i pasurive të huaja është prej fesadit në tok. Ata shqollëzën, kur ju kanë thënë jeni hajduta, deri tash Deritash uh, nuk e kanë nuk janë mballavaçu me kësi akuze. Nuk janë mballavaçu me kësi akuze. Çfarë ka ndodhur, zot? Ku ju kanë thënë jeni hajdukë ta sonë kanë bajt këtë këtë llaft? Apo, këtu zot subhanallahu eladhim. Dhëzët e Jusufit, Jusufin e kanë gjuaj në bunad. Se kanë bosit gojle. Mirpo kur ju kanë thënë publikin i hajdukë ta sonë kanë bajt. E kjo është një fatkeçi si e madhe, që sot subhanallahu eladhim, mi thon dikujt hajduk sot s'u nuk i veneran. Kjo vëzërosh për kur të prishet mundatira komplet. Domthon, sot gjej njerëz me ju thonë aj do të sivën ran. Mi e than çfarë do të shqipteti sivën ran? Vesh tashoja aj tekën e vet, vesh tashoja efshin e vet e ndoshta mazalla edhe ne mund të Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aqollazë maranzi çikaz me tu prish natira mos me domthon me ra ma poshtë këta që kanë kanë kanë kan gjuajt Munar Yusufin. Se çka si krye tha innakum lesariqun tallahi. Mashallahin. Ma këtë këtë kët akusën e bajna Pse? Sepse njëra nga Fesatën të tokë cilë avdhezër Hajdut nija A ka ma këtë se me thonë Hajdut A këtë një pa dhe edhe minisër kurie A ma me thonë Hajdut A punë e rana Me qëfar do epitetit që ki Si të njëtët Hajdut Këtë qëtë epitet e shkërinaj Pse? Se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ando e e ton, a doja të transmetuam e përmendëm transmetimin e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam se kanë xernë mbë e von Imam Abu Dawud dhe Imam Nasa'iu se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë njëri i cili ka von ka vjedhja rasulullah çozën me parë tha pejgamberi vretne. Se ka baur ta hyjenja 1 2 3 4 pas ndërta vretne dhe u vra. Pse o vëllazë? Sepse hajdutnia ofsad mad. i madh. A mund të bëna nduazë ti për shembull, mos unkoni çet shpëntanës se dikush ta marr ta marr mallin. Mos ka qe, a ka, a ka pavler A ka ma e lig A ka di shka ma e, e ndy Se që kjo Cka, cka dhe në këta Ju allaj e dini se sjena që si Pse nuk të anë dhe zër Pse i paraprinëm Para se me dhe në sjena hajdu këta, Sjena fesat gji Se pse hajdu të një hajdu fesat Cka dhe në nuk këna ardhë me ba fesat Nuk këna ardhë me ba Fesat në tokë Dhe shikove zë Tane Këtu që ka përthojnë po Këtu s'përthojnë po s'ke në vjerë Për qëllën Ajetin 70 E, e tre nga sura Jusuf S'përthojnë po s'ke në vjerë Përthojnë po ma kërthojnë s'ke në vjerë Kër hajdu të se në konë Se a mund është me parruzër njëherë Qa që e ranë e hajdut njëja Ti njëherë me thonë E jam në kanë me dikur hajdut Po si jam ma E ranë e kjo Se njësë më nuk shirin Po shimë më mi thonë di dikuj E i kam pas një katër pëzvet hajdut Problem e kje Problem e kje pastaj Pse Se tash në regull Mune të njëri mu përmisue A ma si ti dush Jam në kanë Ditit hajdut A mund është ti në shpejë sigur Qatë njëri Qka thu Njëz, se zdëllet smuja o dhe zër Si të mos të smuja të hajdut njëz E kam përmen tjetarët Smuja hajdut njëzër është dhe të pasanikat Ka pasanik që nga ja konë hajdut Kura bo pasanik A i prapë nga e të hajdut A i sin i ti, a i qëti e nga ushqimin A bo, së rrë Se ati duket, haidut, haidut, haidut, haidut i dukët hajdutit Hajdutit i dukët në pagujt zullum Qysh me pagujt? Se me pagujt tukon që e mërë pëpare A qysh të e ka adënëjen Allah unaruj, Shigo, odezer, than, këta për me, për me largu barën Këta për me largu barën Këta për me largu barën Kur hajdu të senakon Kur vjelë të senakon Pse se barëra është e malë Bara është e malë E milë dhe zër Pse e ngarkoj që ka qëmë Jusufi a.S. Kër nuk e kishë kizakon Se mos ka zidi A ju kujto të gruja Kër a zdo shtë të mi thonë Timë ki provoku Por tash Ja une me majtë fajnë tanë Ja ty fajnë tanë Unë i e bavajshëm me mot vantin tan, jo. Pa ta veti grat. Meza kur pështajet atë bujari, fisniku për muri, s'ka çka të baje po. S'ka, po e ke pështet për muri. Ajt të mlojn, të mlojn, të mlojn, të mlojn. Amë ti doni harë pështet për muri. Ti doni harë por dorë fjalë liga që shejtani s'ti thot. Ka pri njerëz vëzër që përdorin prej shejtanllëçeve dhe prej dreshnillëqeve dhe prej djallëzive që wallahi ti ti du shejtanin s'u ngancish ashtu më thon. Aja dit, se? njëzri lezër, njëzri Wallahi, dude, dude, a e kanë dit pse? Sepse njerzit lëzët, juzi bon që tan lëzët lloja. Wallahi duhet duhet mi lezush fsh, kul a'udhu birabil falq, kul a'udhu birabinnas, muruith bi, bi Muruit sherr njerza. Allah na ruith bi sherr njerza dhe sherrit e xhineve ya rabbal alamin. Çi gjallëzët çka thon këta? Kurse na kanë hajduta. E pse o lëzët çtu ja puni Yusuf i bunun? Sepse këta e kanë hum njerin lëzët dhe po vazhdojnë me luajt rolin e të pafajshmit. E derisa këta aktojn rolin e të pafajshmit çka ka hallaujë voilà, enak namëu nsu Yusufit në kurth me dalqta. Sepse tash vëzër, në çket çdo çdo në skenë. Ati Jakubiu tu probluu. Ai, ajë aj tendje e Yusufit është, sikur që do të vim, ku do vim, ku takohen, ku takohen, ka ulën transmetim se Yusufi do t'i thot babazvet, "O bab, pse je morzit ku ne ke ditë që kemë muzatë?" S'ti e ke ditë të ëndrrën. Dit Apo do vim atje. Mir po Yusufi o, o te porjetu ka derën. Dhe këto do të zëran tu aktorë këtu e pa disa njerëz zëzë. Kicë sa thon do kur gjao? Ça ti e ban sherrën edhe ça ti rri? Ça ti e ban sherrën? Ça ti rri? Sikur që ka ndodhur tek Musa alayhisalatu wasalam, një gjallë e selam, njërija, surës al-Baqara, një surë komplet dozë ka edhe në ngjarjes. Gjallë ajo që ka ndodhur, o ka një njerëj, o ka pasanik. S'ka pasë vlat, ka pas nip. Djali vllavit. Djali vllavit o tut se pasanikin, pasanik llokin, zengil llokin, si alektina, ça ka boku? Ka thonë hajtë të vraj Qysh me vra E ka vra, ka dolnudhe E ka mur gjenazën, ka dolnudhe Vete ka vra ajën, ka dolnudhe Te kajtë, ma kanë vra ajën, ma kanë vra ajën Njës Sja mërme një ajën e vetë e ka vra Plus te e kajtë Aki po njës, a tu kajtë dhe të posit Kajtë e drejtë aki o, për, Nuk më në më remenjën me kajtë qështu A i disa njës dhe zë qëtu e kanë lotin Dhe që trusë, minjeri del Dhe zë ka dis lotët nuk thik i çojnte mas. A ja provlon aty lukthin aty pse ka disa njerëz që nuk dinin mushthit, s'din u mu marrua. Ka disa njerëz me njëri. O oh, për lotët, allas çka tham, ka di shurej i çka thonte. Hajmë s'um kanin thëgë ju thaqë gje njerëzve. Hajmë s'um kanin me lotët e vllaznive të Jusufit. Ço kur, kur kur je i me ashanëzer, hajmë s'mi nxerni këtu muë lotët i Jusufit. I e Jusufit, kaqoi faktët. Xherë faktin. Jo lotët. Apo e tani njerëz, ki kurë nxheri te Musa e selam. Parën dhe zërë, u dashë me intervenu shpalja Për me esos problemin U dashë të lau u gjeluarë me musajin U dashë me në gjallë një lopë U dashë me e prej një lopë për me në gjallë njerin E kanë gjallë migën Edhe ajka folë Ka, fol, ka thanë, njipim kavra Ljukit pa fajshim, jeni O dhe zërë, nëskena lopë A në dhe, dhe të murujtë Se në nuk nëskena lai me e prej një lopë E paslaj mi, mi thanë, ku shë ka bave krimi Nëskena kësi, kësi mundësi Napok ena duo, ama paraksavëz do të më urrit. Pse? Sepse shikovez, ti në tash tash ja ati u ngatru l labirinti. Ta shkon vetëm të u ngushtoj puna. Pse? Sepse këta nuk pèdinçi kjo i Jusufit. Et tani vezër, pse ao bon këtë sta Jusufi? Sepse s'ka zgjidhje tjetër. Kta po aktrojn, kishte sa të ndodh kur gjò. Baba, mirë, Jusufi ka hub. Hajde na. Plus to, o Samir, e jetëm ni ni mrat shumë po na don neve. Kto kjo shtojë aty u dukti në? Se mbreti, se diu që labegënizare, po na thot çe parët merrni pa parë javë pushimin. Ose shikoj kriminali, a ke pa thot, kush e miena puna. Këti ku mashtruane. Ka ndikë mashtrua? Tokshë dalë. Kta kanu bu Yusufin, baban e Djegën. Se dinjë Yusufi është, a alo a alo shum çka gjesh kur me niya? Çuki mbreti di pës, pës, pës për nga doj. Kini thot, se di pse pse pse po na do. Këni pa thënë, thot kushë se nuk do ta të ndasht. Kusha do të ndasht? Kusha do të ndasht ti? Kusha kusha do me kush mënon se ti je të ndasht? Rivolazer kriminali, junacori i humbët busullën. Ai nuk dimë. Apo, kim pa njerëz kurina për kamata dhe zë. Kujt se mirë thotë i palova 100000. Kim ia pa sherrn çati ndër. Wallahi s'kamë dalë çe hanë me ta laçat zarm. Wallahi s'kanë me dal kët lumej të botës me shuj t ja t kjo, vezir, dushmija, njëzir, Andaj, ta shujti atzarmin atë junoj. Do kjo vëzërosh, dëshmia njerëz që a shohin jetat e tyra. Andaj shikosh ka dhan? Wallahu kunna sarikin. Kur s'nakan hajduta. Apo Dhe zër kjo kursin e kënë hajduta Kënë dhe në rabat Fihim nadar Të du të më shikua Se jeni hajduta Se këta e kanë gjutë Yusufin E kanë hup Yusufin a.s. Thotë Allahu qëllu ala Vajdon Kalu Fëma gëzau in kuntum këdibin Ju than Shërptorët E Yusufit E ministrit Të lart I than E midh Si tjeni rëna të saka Dhe shikon e dhe zër Këtu Kalu, e shifëni është shumës, thanë, e gjenja tjetë thanë, dhe nuk fletë Jusufi. Pse, o lezër, Allah u gjela kështu e ka rrujtë Jusufin, që musë të thojë vlaznive të vetë, a i në në ratësaka. Po i kanë thonë shërptorët, atë shërptorë ka thonë, e nëse i në ratësaka shënë e bo? O shë shko këtë precizitetë, Allah e rrujtë, bon, sigur, dialog i zhvillotë me mes tre palve, palja vlaznive, Pa la Yusufit edhe shërpton midis. Pra hard folin ata, halfor Yusuf, halforin ta. Ata shkruan tani ata pengushtojn mbretin, ministrin. Jo kena vet, noshena skena vet. Kto kanon, e çka nase keni vet? Çka më kanë nase keni vet? Apo njerëzit thua ti është bë me, domthon me me planifikim Yusufit alayhis sallam. I kanë thon, e çka nase keni vet? Edhe jeni rënë aksak. Çoza rënë aksak. Serë aksak, se kur than ma kunna sariqin yanqon sadikin kalumun yanqon ai dutan kalumun qalu than kishog tani vëzhë të Jusufi flasin qalu jezauhu man wujida fi rahlihu fa huwa jezauhu kethalik nazzi dhzalimin jusuf alayhi salatu sallam e përmendëm se i ka pasur dy mundsi për me i dënukta dënimi i parë me ligjin e mbretit dënimi i dytë me ligjin e yakubit alayhi salatu sallam me sheriatin e yakubit alayhi salatu sallam çfarë ka bujësufi po vëzhë e ka mor sheriatin e yakubit Aliysa sallallahu alejhi ve sellem, çu shehriati Allahu ve le wala dhe e ka pezulluar sheriatin, ligjin e mbretit, duke e arritë dy levërdi. Praktikimin e Feysallahu ve le wala dhe levërdina vet për menal Benjaminin dhe këtë ta vëzëre ka bë, pa e tensionu mbretërin edhe pa pa inga, pa i, pa thon ata na bonë zullum. Shikosh çka ka bë. Ka thon falni ju. Çka mi bë? Nëse gjinët vjedhja të ju Këto vetë kanë thonë Kësoj dhe, dhe zër i thonë Kur gjikon të parimi jotë Halë, qysh po Qka nëso Qka bojna Nëse është Hajdut një atë ju Anë dhe zër Kanë thonë Njetarët I pari Që kërkohet me zbatu parimin Qka e thratë të, të aj parim Oshtë folësi Anë dhe pengamberi jonë sallem, i, cili, i, I të cilit i ka zbrit Pe zvak namaz për neve Sa i ka falaj o dhe zër Sai ka fol aj. Aj sonal të fol namaz. Pse? Çe mos si më thush be don. Pala më dëzë për shkakun. Ti pala më një pejgamberi alayhis sallam. Just ajoj vetë improvisim. Vetëm për vëdyr. Mipas më nai banë obligim pas zakt aj më fol tri. Çka thut ti? Çka thut ti? Sigurisht e bë ndoll apo. Sheu ndoi thën, ti thot hoxhun këshire veç ka fol. Aj ka banë do të mos e këshir. Po nuk shkon më kështu. Jo von, ja kish miç ka bau, më san hiç ka fol. Do të më koha harmoni ato. Vallam lo porjevoj, del namazin në Islam, ai vet falë. Çka me nguhunë? Çka me nguhunë ti? Çka me nguhunë ti kur fol për drejtësinë, kur ti vacesh i drejt? Çka me nguhunë ti kur janë kur kanë zonë ç'i duhet njerëzit të mukanë, ç'i duhet kur ti vacesh ashtu? Çka Qa me nguhunë? Ti duhesh njatë me praktiku ata, mos anena me, me na kallzon neve. Nëse ti vëzën nuk e bën nisen, ç'ka krip apo jo? Ai nuk nuk shkon, nuk nuk për tipet kurçish. A kur ti e ban, edhe e thu, asaj ajo i shtohet, hi e shija. A nëse ti nuk e ban, Panomlos e peing Omer isal sallam vet mosjikonte me drejtësi, a nje t'i thonë gjikonim me drejtësi, apo Panomlos sigur pejam sa mos ti shtë i mushirshum, anjës vet i thonte mushir o ju njerëz selamin për hapne butsiën për hapne, panomlos vet mos ishte ashtu. Amallahu gjaj çfar tha. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ti ti kit rahmetia sallallahu alaihi wasallam. Ana kty jikoj te parim i vet. Tahajt kallzomni. Ktu vëzë kanë ndon dietarët, ju tha hajt kallzomni se ta çetçoje te mbretit, që mos thoin këta ë Androiligji oj ministra, to mos i thoin ministrit, Jusufit alayhi sallahu selam, Androiligji tash, se ata e kanë ditë ç'i sholigjin. O ligji ai dutit është me u konfiskum mallin, me u donu dy fishin e mallit, edhe mu rreq pak. Çu kjo ka thënë te ligji i Egjiptit. E tash për mos me than këta Jusufit, çka u bë? Jusufi se ka se ka prgadur bezhta. Kë çeta Allah e ka çu kurf. Kurf maneuver komplot, pse? Mipo komplot, komplot, komplot do vëzë në dy lloj, komplot i mirë dhe komplot i keq. A, në fillim atë rrezë, çka i ka thënë Jakubi alayhiselatu selam Yusufit? A, "Feykidu laka kaida." Mosu ka dëvojshme se të bojnë kurth. Kë kurth është i keq. Tani Allahu gjë çfarë dốt, kanë dalë te kidnali Yusuf. Çu sti banëm kurth në favor të Yusufit. E pse olëz e boni Allahu gjërat çta? Sigo. Usa ju Yusufi, haj gjikon e vet punën. Sa e dishin se sigurta është Ejna të bunjamini Hajt gjikon e vetë punëm Pse që ata mështë thojnë vlezrit E nabane zullum Një Dë që mështë thojnë këta shërtort Undru ligji Po shikur ju ka thonë Habe për gjikojnë akta me qëta Se ma e mirë koka Qa kanë thonë ata Kanë thonë këshyre Të na A tjënë palestin Me Jakubin Aleja Hajduti I mirët mali Nja Edhe i banë hizmet Qatishka i ka dhe dhe një vjet Rob A A Atara thot Allahu جل و علا fa bada bi au'iyatihim qabla wiyya akhi. Filloj me e kontrollua, mi kontrollu çantat e tjera, strojcat e tjera para se me kontrollua çantën e dhe strojcen e vllavit të tina a, Benjaminit. Çka ndodhi vëllazër? Thot Allahu جل و علا. Pastaj e nxjerrri nga A shkonozë zot të pa pasai, kontroll, kontroll, kontrol, kontroll, kontroll. E kanë zer nga çanta e vllavit vet, Enën. Ktu vëzët, pse Bunjami nuk ka prek? Me thot, po tash po dalun e hajduti. Se i ka kallzuar. Ajti 69. Te ajti 69 i ka kallzuar. Lateb te is. Ridahat, unë du, mos si u lëndon ti si hajdut. Ktu ka ardhur zot pa ai sigur, domon u ka ngushtu pak, e ka dit çka ka kit loja. Mir po, e ka dit se vllëzit e vet. Se kanë shumë gale për kët. Apo, se kanë shumë gale për kët. Edhe se kanë pas gale shumë për kët. Do thimë andejna. Se ata do thon, ata do thon, a kike ka veda? A kike ka veda? Po kike ka pasën i vllau ajdot. Po kur e vloha, do, kanë pasë kike nuk është prej vllaznive dhjetcit, pelinane, pikë pe, pe 9s teater. Apo ka thonë, kike, do thon. Sa kenë gale shumë kët. Na kenë gale me baboç që na me çikmi na dal. Se përndryshe, për, për tash, se kenash shumë gale. Shikojë zë Thotë Allahu Gjellu Ala Kedhelike, kidinari Jusuf Qështu i bëm Kur thatë në favorët Jusufit Leverdit Jusufit E këtuve zërë djetarës farë kanë thanë Kanë thanë Allahu Gjellu Ala E kam sujë Jusufin Alehi Salatu e Selam Që në mbretrinë Mbretit i cili Ska gjiku me fetë Allahu Gjellu Ala Të ban Allahu Gjellu Ala Qasirë dhe thana që të pajtoon Kretë kompletat i shka janë kanë Që gjikimi tjetë për të kanë por ju suvenalislatullah dhe mos hidrohen. Dhe ky vëzhë është mësimi i madh për neve, që shpash harë er djej muslimanë gjithë nëpër rrethana të caktuara të ngushta. Dhe zakonisht e keu dorëzohen me një. Fotunë këtu sun mbaj me fe kur gjò. Allah ka dalë. Do u shme me me më u mundua. A e ke informuarve veç para 3 katë ramazanave kur kemi folur për historitë e muslimanëve në Covid atje? Allah mos e ktheu Covidin asnjëherë. E çka ndodhi vetë kemi kemi folur për Nejahsiun. Asheme. Kygoz e ktygjini e ka dadru pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Ky kastreu muslimanat. I kastreu muslimanat e, e Mekës. Kur e ka pranuar Islamin, edhe i ka kanë marrë vajzëkush pi popullit dhe prej Parisë se ka pranuar Islamin i kanë bëu puç. I kanë bëu puç mi arxhu pushtetin. Edhe i kanë thonë, "Ja dil kallzo, se se këndru fejën, ja, ja drrzojna, janë mbledh kit njerëzve zon." Ka dal Asheme. Auka than para ksoj ka shujn i letër. E ka shujt, e shehdu an la ilahe illa allah wa shehdu anna muhammadan rasul allah wa ashhadu anna isa rasul allah. W kelimatan alqaha. D fjalë t'cën e ka thujt, Allahu jelwara tek Mariam, sen Allahu joga kriju me mu'jize. E ka shujt edhe kanun gjat te zemra. Çkaoz kët manovon, ka kaqermen Imam Dhahbiu, dhe Imam Ahmed do të jëng gat dietar të muslimanëve të mëdhej. Dë kanu çtu gjat Ç'ka manovra vëllazër. Sa i duhet muslimanëve? Kur kur janë krizë, çka bëni ato i thonë, "Kallxo e ke ndrufën ajo." Populli i thotë, "A e ke ndrufën ajo? S'na ka har lajm se e ke ndrufën." Aaj fillimish vetë ka kështu. Ai kumbotën një har zullum, shkojë që çka u bën ndihmëçi. Ai kumbotën një har zullum. Ai kumbotën një har zullum vëllazër. Pse e tha kta? Pejgamberi jon Sallallahu Alajhem. Kur në Abisinijë u kanë? Kur në Abisinijë u kanë? Çfarë ka thënë për Abisinijën? Ati o një mrat zban zullum Kur pengamberi vënën vullë E se që kënjeri zban zullum A më në dikush me thalë me thonë Këj ban zullum? Jo A të shka thonë Jo, zullum zban Skebo zullum A më fejë në këndruhe E ju ka thonë E qëfar fejë ju po? Qëka e kini? Thot ka zona që ka thu për isën Që ka thu për isën Ata ka në thonë Këju ka thonë Në gjashiu Hajt ka zonë një u Që ka thunë një Hasha vakella, i madhështë Allahu gjeleuala nga shpifët e shpifësve Edhe kjo që ka po dhe se, ka morë dorën e vetë edhe ka mnute letra Ka thonë, qke qka ka dhe qka u tha, këtu a e vërtet Ku këtu, o dukë sikur këtu, qëtu, qka u tha më pranit juve A e ka poshë për qëllim këtu Andaj ka o transmitime se i ka poshë elam për nga mberi sallatë qellem Ka thonë muslimanën kër janë largue ka thon thuni pejgamberi sallallahu alejhi wasallam let bëj istighfar për kët lëvizje që ku mba. Pse o Zot, ama kët lëvizje nuk jamun Allahu xhelalu aleh për gjuna. I niti i raqli ku dashimi e hin islam, ai hiç provoi. Kimbols a Zot, hiç provoi. Po shef i mu fal. A ki provu vëlla? Nuk le thot ki. Po ka dhane mëre. Po ti mos shkoj më thon, unë këtu kam praktikuar shariatin e Allahit si duhet daljasht. Po do daljasht. Kur shon më kështu, ki nuk i u dha, unë këtu Të dalë, së të si ki fuqit, s'ki ekzekutiv Nuk i mundë si, o dhe zër Për nga meri jo në salatashellem Kërë kani dovët, madjera kërë kani fort Aj, di, o dhe zër, sa manorat i ka bo Për nga meri salatashellem Vetëm e vetëm, ta të mbojët qëjt punën Kripo dhe shërësat Thot, sa të hinë punë, sa i zdo me hinë punë Thot, unë i fali pes vakt E baj që ta, e baj që ta Apo ti supranën, apo? A la për i than, a i A vaza duhet muslimani edhe në shkollë, a kudo qoftë, në rrugë, në punë, në shtëpi. Jan dosena ti s'i van, s'ka fuçi, s'ka mundi. Çka thashë i xhulisau ndërmi e përpara në para të religjëratave. Jusufi ka punuar me drejtësi të Allahut, sa ka pas mundi. Çatikush ka pas mundi, sa ndonë të smuaj me bavë. A do të, edhe në spital, ndrro sa ka mundi. Ja po. Dhe këtu vëzër e bën nivrëti. Shpesha ndot, shpesha ndot. Fmija osht nën kujdesarinë e babës. Athe fëmia ka filluar me fal namazë kështu më radh. Çka ban? Tash e ka kuptuar fëmia se ç'kjo është haram. Filan kanali është haram, filan televizori është haram, në rregull. Çka ban ozoki? Çka ban? Ja mer babaz, ju më këtë zot këtë televizor. Nuk shon kështu. A nuk është haram ajo? Ti sheh kujt është aty shpiës? Ajo kujt është aty shpiës? Ti shikoj në aparat. Apo ta. e, e tani më se çka duhet më bëu? Më ia shpjegua. O baba jam, kjo nuk ka, kjo harama më kshin ta. Usbana më kërzo. A po ti dish më? Ti e di më? Jo unë. Kur ti jam Ça, marrë vetë kontrollin babës. Kur tjater. jam marrë ti do më drejtue. Ti shnu zonat. Atëherë shiko, këtu këtu i kryesh për pasojë Yusufi alayhis sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ka tha, haji gonë vetë këtu punë. Pse? Sepse s'ka mëzi di në teatr këtu. Ço, çamojmë po teatr. Apo. Teatra dhe Zot. Yusufi alayhis sallallahu alaihi wasallam e ka postli gjenë mbrëhetit. S'ka dashme gjikuma atlec. E para. Ska dosh më gjikua bitë e për nga mërët me lidhisht tjetër E dyta Si përstatër Si përstatër dhe do me endal Jusufin a.s. Thotë Allahu gjillu ala Ma kana li e khu dhe e khahu Fidini il meliki Illa e jeshe Allahu Nërfa'u dhe rajatim men në shahu Vë fauka kulli dhe ilmin alimun Thotë Allahu gjillu ala Ski shpas mund si tjetër Shka dhe zë Ska pas mund si tjetër Jusufi Me nal e vetë në nal vabi në vet në mbretërinë e mbretit në mbretërinë e atij që ka qenë mbret edhe e ka bo princ, Sram, Lëzër, ka mundësi, që ka qenë princ Yusufi alayhis salam pas kur dallau djelua. Do të thotë s'ka pas mundsi me çfarë ligje e ndal kë njërin me çfarë fali ligje e ndaltë njërin. Po shko kët maneuver ska e bën Yusufi alayhis salam me një end vogel. A vësërë shiko nga dhan dietar. I më çmi me pak e sos punum. Apo, qini pozo ai çeli aku ok dhe story meet, drejtusi mir. Me pak para e ma shpijen. Ka njëri ka 100 euro, s'dy. Shehosen me njërin, me njërin. E ka soskes kët punën Jusufi. As nuk ju bën i zullum, as nuk e nuk e prish i renën, as nuk thatë kusht kavane, e zbato ligjin Allahu xhelalu ala, do do të ndrishojë ngjalla me çka? Me një ndvogël. Këto janë bazën e rëndë të mësimit. Këto janë pejgambert e Allahut. Allahu na bëj prej 20 pejgamberve alayhi musalatu sallam. Wallahi ka disa njerëz vezër me pak para e menaxhon krizën, e menaxhon shtëpinë, e menaxhon hallallin. Ka disa njerëz vezër 5000 euro, 10000 euro, 20000 euro mi pasardhura ai do të shdalin. U sdalin vëllai. Jo se të ditë të menaxhuajë. Ka disa me pak vëllazë. Shkolës me një erë, jallë sicaya, me një dëvogël. Pejgamberi jon Sallallahu alaihi vesal me një Më nejën, mërë të gusull. A i dinë me sa uj ka mor abdes? Për nga mërë i jonë, me gotën që ka pini uj. Hajtë ka dëna dhe adelën dhe zërkja. Gotën e uj që ka e pina, me mor abdes. Po në sunjanis në apë të gojë e me qëtë uj. Këpapë me vezvese. Pra, përna përshysh me dy litra uj. Gusull ka morë për nga mërë i sëllë. Në në një bolere hargjojna. Edhe në forë, Ojo, mdukët, s'kam gusëllë allo, ha? Shka me bo? Anda jartë njëri të Ibni Akili, djetari madhi musliman e hambeli. Erë njëri, tha, uh, dyvejta i nazan, thot, njëri, tha, ojo, na hina në lumë, edhe mor në gusëllë. A ma kena dyshime, që a kam gusëllë allo? Jo. Edhe, Ibni Akili, jo për ta, për ta shfuqizu liqinë allo u gjilu allo, por në form të a mesazhit të holl çka i dha ai njëri i shka hinlum, edhe ala menon se s'ka gusull, ai ka rënë namazi. O të thaan ju shpikera namazin, por do kisat tamam. Në njëri i cili hinlum, komplet hinlum, edhe kur del thot "a u lajta ve mir?" themon, ti nuk del, nuk del dety apo, çka tha, ti ka rënë namazi. Në kuptimin e, asojse nuk mund njëri tamam me kon me hinlum, edhe prapë me menucci A i s'ka gusëll, që këllëzër, pengamberi johën sallashillim Me pak, me një gotë uj, provoj e të shpi, men një gotë uj, merë abdes, komplet abdes Merë 2 litra uj, lajo, banë gusëll, gusëll pijë në blokin E shë qizdel, a i dinim që, se ne nuk di me mirë konsumua materion Ne në mëzu me blokë, që është mas në alët A po, që është mas në alët Dhe qoftë pa pengamirëon sallallahu alejhi dhe sellem, ka ndodë në nevojtorën kur ka dal për nevojat e mbroj, Allahu e nderoft juve, por kjo është msim. Nuk ka turm në msim. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me gur e ka lë nevojën e madhe. Me gur, me t me tra gurzi. Apo, po neve nuk na dalë më ruj, oçandis na dal. Se se na nuk dinamë menaxhu gjëra, na nuk dinamë menaxhu thollat e çsomërat. Çka bëni vezhet Yusuf sallallahu alejhi dhe sellem? Me ni. Sa vnej çketenon çtu? Me çketenon vezhet Halazër, tije n'ticket sure, disa gjërat të vogla kanë kimet. Për shembull, kimishja. Shpesh përdoren kimishja, e grisi kimishën, ja grisi ujku kimishën, pastaj Yusuf i më andrej do t'ja do t'ja çojë babazat kimishën. I thunë ni kimish pa masos pun. Ni e ka sos pun ekse marrë. Shikoja Yusufi me veç në Egjipt në krizën që ka kap, rrethinën, veç në Egjipt ka pas ushtim. Pse? Se Yusufi çka vonëzën, n'kallin In linte kokrat, farat, dritrat Si qel ke hiq A ata tjerës ka s'kan di që kan bo E kan qel dritri E dhe dritri u kaprish Kan me papukit, në gjithë kan shku me mor Ata që ko dheze njëri ma që Me pak gjëra, gjërë gjërat mloja Që ko dheze pengamberi johën sada qëllem Por 23 vjetë Mësh 23 Allah i ka të na 23 vjetë 23 vjetë Zotin arujt Allah u në arujt 23 vjetë Dhe na ki 4 të të të të të të të të të të të të të të të t nalata travjet zoti na tra rujt wallahi zoti na rujt 23 vjet muhamedi mustafa alayhisallam historia e njerzimit peka ka e majta ka djallta ndroje mund shmendrua 23 me logjikollë zor qe tash ja ka bëu pejgamberit sallallahu alajhem me mia vite do të më bëhe me mia vite më janë ndruu njerëzve trumin më janë ndruu menën më me janë ndruu më janë ndruu kët kohjet e shtranta më ja u bë dreta dhe çka më interesant Kit bota me bo komplot me hek e ta, së ne hekin. Qa do me dhona, vëzër, kjo? Se Allah u kërë e bandi kanë të bereqet shumë, me pak i jep shumë. Imam Maliku thot, apeshimi që këtë ilmë qëka e ka morë, vëzër? I, I ka thonë zonësave, për dy vjetë e këmsuëve. So e ka patë të i dhonë zonë, të i dhonë zonë, së për shkotë. Ka thonë me vëqë për dy vjetë e këmsuëve. E pasash ka ju tha, tatë mëd Kur zbad Ta du shti rehe, e sille, ka, e pështille, e zbadaj Ata shiko në zërë Allahu u gjerë në mëson Me nijenë mërë e Jusuf e kanë zirë E kanë zirë, e kanë zirë Krej në jarën e vetë Prej, prej, asaj kur dhe shka e kanë mo Dhe zitë, dhe zitë e vetë Shiko në zërën, këtë kontekst ka thëtë Allahu u gjerë lëvala Thot Nërfër u derajëti men në shë E shiko në zërë Allahu u gjerë lëvala thot Kuj doj në na Në ditë të PD do të shkish ujë ushtria. Tha amani në 1, ha? Amani në 1. Me ul. Ë prunën enën. Është i ne dorën e tij, dëndrshme. Dhe kjo është për muxhizave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është i ne dorën, tha thiri këtu në të pin. Këtë ushtria ka pi. Të majë dorën e ja ti. Kjo është bereqeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtë ushtria ka pië. Edhe voku ka ka pi drejt po. Amatash e në, e ka pia dhe ka vazhdoj Dhe këtë i ka ndodhë me qumështin me e borë e në, radhiallahu an I ka, ka thirë 70 veta e borë e në, një qëmështu konë, sa njën Apo? Edhe e borë e në, kër i ka thirë 70 veta Kuj u delë marë njën I ka thonë pengamberi sëllëm Ajde bismillah, kejtë ve japju E ka këshirë e borë e në, a mu shumë dhe njën e dhe zërë Ti mi thirë 40 veta njëftarë Edhe veshtë njën e vogë 70 vetave, burra e, e Këshirit tha, "Unë unë i më i unti këtu." Ju dha me piketve, apo ju dha me piketve, edhe i tha e burrerës, "Pitasti. Piti, pite u çajojkë." A pa, pa e porela, pra po çdo. Pa e la, ta ngopë poja sula, ta smoj më, i komzon kret brint i komzon. A darta bëma muta bi pak. Edhe asosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë o bereceti. Ta lusi me Allahu për berecet, nuk shkon me ta kat. Nuk kthehet murri me ta kat. A mundas anti, a mundas anti murdim me krijë. Jo, e marr, e marr Çikizhin. E marr mjetin, mjetin, Allahu ta ka falë mend, aty ku shkohet me mjetëllëzët. Na kanë ardh, na po pretendojm kështu. Po i shohim do njerëz që pimshoin me krijë xhëratave. Po thëj Allahu shiko, e ka bëu derën e madhe, një çelç i vogël e çel. Demonos tuta çeli me zor, çeli për ashtu. Vezut në ja do të ka dalë me çelin di zon. Çelç i çelci, e çel mi kadale. Po thëj si si sene ka çelcin e vet. Çelci duket i vogël. Modi tash nuk ta duon Chelçat, tash e ke me kod. Modi nuk na duon kodat e kimë me, me me via të injizimit. Vetë e afro natë ke, po. Vetë e afro te dera Chelçat ajo. Pse? Sepse ush me mend, nuk ka me këta kat. Çka tha Allahu ja i jëlala? Ku i dojn ai ajit në derëxhët? Çka tha, tha Allahu i jëlala? Dhe mbi çdo të dishim ka kani dishim. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, "Kreet dietarë çka din." Si cilin njëni pytyr o mbi ta? Njëni mbi të, mbi jet, mbi jet, mbi jetrin ka thon derisa ilmit nalet te Allahu xhjelal. Derisa ilmit nalet te Allahu elwala. Do jera pretësi rëzë çka hart, pse Allahun çike kontekst te manovrës Jusufit Allahu thot mbi çdo të dishim ka kanë dishim. Pse ozë sepse ë uh, nuk shkon gjithmonë me manovra, do të më psodi kush. Nuk shkon me manovra, do të më psodi kush. Pejgamberi Allahut e kanë, Allahu e ka mësua ka thon, nuk ka dhëtur shumë bë. O zë parameno, për nga më bërë i Allah, sa sprova ti ka lojë Jusufi dëri tash, pra pa Allah u gjellëvala, shkaj dha, natë amsojna. Natë kazojna që ishme e bëtije. E parameno, dhe dhe shkëk këllë islamu të imije, kitë që këtë një gjarë, e drejtu Jusufi, është me e mën të lajtë. A të një mësë, se tash, do të vazhdoj më nëndej. Jakub, jale i sëlam, i ka hupë Jusufi. Maran kuajë zonë. Tre vlat kanë mi hu. E dietar porse kur kanë diskutuar, pse e ka vë Yusufi që ta kanë mnunë me gjithë arsye. Shejhu Sami Demië thotë, "Këtë ka ka dhimbta për Jakubin. Ama Zoti ka thënë. Allah thotë, Jakubin, unë jam Jakubin, e kshyti. Ti bën kështu. Dozë, nëse ja Yusufi ka nevojë me mësu Allahu جل وعلا, çish me manovru, çish me kriput, unë e ti. Unë e ti. Unë e ti si musliman thjesht, sa na duazë. Berechet për Allahu, drejtim për Allahu, udhzim për Allahu, mushir për Allahu. Me dashur Allahu u gjelëra për bereqetit të ti përmjet e ka luqrizat tona, o Zot. A di far korra jetojnë ana, korra të degradimit, korra të zot nuk që shka johen, sabah, musliman, e dinë ashi çka dhan pejgamberi Jon Sulajman sallallahu alajhi wasallam. Çoho njërin saba musliman, akshomia jo musliman. E lanashtas. Çoho saba, jo musliman, akshomia musliman, rutullon jeni dit. Allah i forçov zënat tona. Adozën, njeriu kur e di se kësaj kriza jeton, mos u mboshtat forcat e tua, mos luti, mos u naçlën kurkush, taçlën. Taçlën në mënyrën e Qutamer. Po mboshtet të Allahu u zhilbola. Thuaj Allah, unë kam, abudu, jo vetë yt kam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm O Zot e adhuroj dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj, se forcat e mia zbanin kur çau pun. Forcat e mia zbanin kur çau pun, zot. Shtete kanë rallë zot. Shtete për andori kanë rallë zot. 500 vjet i kanë pas muslimanë këto Troja. 500 vjet Ti me njejë dherim 500 vjetë ti merë doko 500 vjetë Po Abbasit, po Umewi Po Selgjukt, po atë tjerë Këtë kanë ra, vëzër Këtë kanë ra E që menonë në të tja? Unë të tja, që u njëzë i krenonë Krenaria boshe Krenaria boshe Aja i zbra si të tupani matë mat, Pak me shpue, kretbe A duke i ka hi e muslimanit Musliman si e digjohi o vëllazër, sigurisht që tha Jakubi, aleihi tawakkeltu, o bitemi, unë vesh të Allahu mbështetna. Se s'kam takatun, vesh të Allahu u jeli balam mbështetna. Andaj ne vëllazër si musliman duhet vesh të Allahu u jeli mbështet. Jon porta tona, jon porta tona. Andaj vëllazër, prai asoj, çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se është nga fesarët e xhenetit që la, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Skhalvizje. Astakat pos me Allahin. Allah një grindë se vogël një grindë se vogël që i thuj ti në hështën tane pa e thënë me goj që i të sëmduhet Allah ti se thuj me goj po ti e ndjenë se une më mërme një vetë që atik Allah u ka me gjujt një me në që të mjenë që ato punë që ka ti thuj që të sëmduhet Allah që të esos i vetën e esos vetë po që që atik kam u ka në ranja jote që atik kam u ka në ranja jote pëse o dhe zë Allah u nuk do ti mi dhanë Hasha vë kella Neheve vëzër Në kam su pëngamberi salli salli salli, Që me thënë Ja haju, ja qajumu Mi rahmetike Estë gjithu Aslihni shekni kullahu O la te kilni la nefsi Tërëfët e ajinin Ka thënë pëngamberi O i gjallë O ti cilis dhe shkur Për dit ka thënë qështu O ti gjalli cilis dhe shkur Ja haju, ja qajum Me rahmetin tanë Po kërkoj me mdih mua Me rahmetin tanë Po kërkoj me mdih mua Edhe të pasaj që ka th Mosëmle Në takatin tem Salëvi sërpiku i sirit Së ne kontrolome Sërpiku i sirit Qatë salëvi sërpiku i sirit Thujë Allahu gjilluvana O Zotë Asë që kasë mosëmle në durte mija Vesh durte tua Vesh në takatin tanë Vesh vortën tanë Mëshirën tanë Ndihmën tanë Butësin tanë Tretimin tanë Të mirë Allahuna, bulofi, atina, ja Allahu në bulofë Mëshirën të ti në Aja Rabbele Alemi Thotë Allahu gjilluvan Kalu Thanë këta pasi dobon realisht ujet se Benjamini dobon ne çontën e tij gjindet ajo ena e Yusufit alayhisalatu wassalam qalu in yasliq faqad saraqa akhu lahu min qablu fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharru makana wallahu a'lamu bima tasifun shkollë vet tani kta alasian pastru si duot Andaj kushtë dërnë për argument me pas, ajeti 77 i surës Jusuf është argumenti, është argumenti i shumitës e djetare se vlezrit e Jusufit nuk jam pengamber Për argument, pra ne e përmentum, fillim një gjaris Se disa djetare kanë tanë jam pengamber Mirë po shumitës e djetare kanë tanë se ta nuk jam pengamber Argument, argument se pengamberit nuk lejot as para pengamberis As pas pengamberis me rrejt as njëher As njëher nuk lejot pengamberit, kushtë do që uftë aj Kushtë do që uftë aj nga ademi dër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më gënjy asnjë kjo që do ka gënjy këto. Apo. Ata që doin pejgamber thonë Allahu i ka pastruar këso merat edhe i ka lënë nga këso xhonalli ka bo tër njerëz tër të njerëz. Çka ka ndodhe zë? Ayet 37. Thot Allahu jilvala. Qalu in yasriq faqad saraqa. Ktë janë li rupa kë tash. Bunjamini pas ka vjedha. Në rregull jam. Po pra, tash ju ka ra pak bara. Pse? Se këta Si Yusuf, si Benjaminin mfarkimi kanë. Si si kanë përçejfi shumë. Apo. Dhe kjo vezë shikoj çka bën kur ti ki ti ki urrejtje për dikant. Edhe xunoajn kur e ban ai nuk e nin me njët. A gnim po përseu u ti puni musliman, stabon shumë luksi, edhe nisi ka ra di sprov. Çka thau? E po helipke. Ama për për arsye do se thuç ashtu. Çka thau? Apo siç tinë është vëllah me xunoaje, po pse s'po thau për, për kët dashmin tan ashtu? Se të cete u rejnë ata Këta kure mërëve është A bunja mirë, të bunja mirë këna kjo E po kje, po kje edhe një vlajë ka poshë ashtu Shkjo dhe se, sa shpejt kënë reagu e A na dhejt, apështu, e këtë për disa A jenë anë mirë po A në grupi jonë mirë po Po e thefshin mërë e qafën këto tjerë A qështu të shkohë të Allahu gjellohana Qështu Allahu të i folë ta qi ston dojohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me grupacionea ata vetë që mës shumë di thoin po krijojnë grupacione po krijojnë fraksione ata janë masherragji që krijojnë fraksione sepse ata vetë kanë kanë vetë kanë namus dalë në mirë shikoj zot edhe në fe bojnë politik edhe në parim e bojnë politik pse sepse nuk e kanë tutëm pej Allahu ata dojnë të njerëzit me dalë në mirë a vëse kush dot ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo të Allahu se ka gali të Allahu ç'i çdel të njerëzit dalë në mirë Allahu ja, këtan kit njerëz të kundrë. A në njëri që do te Allahu më dal mirë, si intereson të njerëzit. Allahu këtë njerëz i pranon, e bën që mi thon mirë pas ke pazll. Tamana pas ke pazll. Naynakon atashka, shikojë zot. Këta shka dhan, apo jamin e ka vëdha. Ky vllavi Jusufi që pinane, sirik, ka edhe pinana. In yasriq fa qasraqa akhu lahu min qablu. Shikojë shka thon. Than, si të ke vëdh ky? Ha, shikojë. Kurse do di kanë dhe zër, minjare le të mund që me, a, përse s'kanë thonë për që i mund, ka daleve, po dhe ki janë gjali Jakubit, zvedhë më rëki, që ka thonë me herë të dhe zër? Kurse dishin se janë Jakubit, e imbrojten komplet, komplet imbrojten, tash kur ju dulë për jamini, që ka po thonë? A, ky pas ka vjetha, e si t'ki zhvjet, e përse thonë që s'to dhe zër? Kur nuk e do di kanë ti, edhe vla me pas pi babe, kur s'ta Unë në kujtova që i unë A unë në kujtova që i mujt u ma gjujt Se këti në gjere gjujja kredve A ti ame mu e kia Qikot dhe zër E munohën fejt A me mu e kia A me ate kia A me kanë e kia I madhështë allahu u gjilohala I madhështë allahu u gjilohala Pri dalaverave tona Allahu na fal Thanë Nëse ka vjedh kë Kë ka pas edhe një vla më herët Kujt pithoj në dhe zër Jusufit Andaj shikon në dhe zër Ajeti 77 edhe 78 Përse dhe me do mendje Këta kanë mi thonë Jusufit, këto shpetin që a Jusufit A e ka pas kini vlahajdu të me herët Subhanallah i ladhim Minjer në ajetin 78 që ka thonë Ja e juhel aziz, o princimad Do me thonë, këta njërë vezër s'kam parime Këta vesht pështojnë do vëzë me pas ditja Yusufi ai thoshë se ç'ka pasi vlla me harrit hajduta ç'ka i kanë dhënë ka dhan faqad sarqa akhu lahu min qablu që ka, ka pasni ni ni, ni vlla hajdut me harrit vëzë të kjo fjalë allah u jeli wala ç'kan thon këta ki ka pasni vlla me harrit hajdut për kanë e kanë për Yusufin e ti shukon hajdut Yusufi ti shukon hajdut Yusufi apo ka nd dy komente vëzë koment i parë që nuk është i sakt është ajo që ka shpegotë në për librat e, e mufesirave prej israelijatëve, prej tevratit e marrë dhe prej njilit është se Jusufi, ale i salatëve sëra më gjithë se manaja është e sakë si mana, por nuk qëndrona, nuk qëndrona. kanë thanë, ka orëna për transmitime ka përmejnë ta edhe imam bakawi, o të tjerë ka djetarët e muslimane kanë thanë, Jusufi kër kon e konë i vogën o konë nën kujdesin e babgjishit vetë babës nanës, abo si Jaqubi alayhis salam ka jetoi me periudte e miqte ashtu më rad. Edhe babgjyshi thuot se ka marru puta, e ka pasni putte te spija. Çe ka mu Yusuf alayhis salam? E ka marr at putin edhe ka ja ka hub. E kur e kan lip, por kta e kan gjuajt kta vjetë. Do të thotë ky i vjet ke putat më harrot. Më jeshë kjo me ana e vërtetë do. E ka marr putin mes adoleshencë. Apo. Ma në apo. Transmetimi i dytë ka ardh se ka vjedh Yusuf alayhis salam Sipas kur kanë hangër buk, ka thon bjemni buk pak çu çoj fukarave. Ato kanë thon shka, vetë për neve kë. Çka ka bëu po Jusufi? I ka marr pa vetë bukën, e u ka çu fukarave. Për, me vazhditë vetë. Kur kanë hangër buk, e ka marr të bukën. Ato kanë mos e marr. Kî ka shkojë ka, ka marr, ja ka shpërndau fukarave. E këto çu kanë thon, kî e ka marr bukën pa vetë, kajo çon fukarave. Ama kujt e di atë çu? Ja fukarave. Bi shtëpis vet ka morr. Sa ka vell, e ka marr bi shtëpis vet. Kto vëzur këtë janë israeljatë. Kët janë Israëlatë mund, gjeni, ma, a, ton, mund gjeni ta, të gjejnë domosai çka ulëmton, mund të gjejnë këto, këto nuk çndrojnë mëzo. Cila është e vërteta? E vërteta është se këto janë durrërit. E vërteta është se këto janë durrërit. Çi që kanë rënë fillim, e ka alo janë durrërit babaj i Xhysufit, ja, ja kanë hub fien, edhe këti janë durrërit. Çfarë kanë thënë? Se tash vezër tash o zhngusht, qysh mriju me vesh, e tash për marsjet e tuë, çfarë kanë thënë? E qëra i kanë thënë, qëra ti princ. Se ki nuk e ke na bash vllaqët. Vetë bëba bëkëna. Minë ard, ta dajna pak. E, e po, ra, këta nuk e kenë bash vëlla. E dyta. Kë i dhënë vëlla, ajë do të ka pas. Para Jusufit pe thon edhe Zot. Para Jusufit. E kështu edhe Zot mendsia e kriminalit. Unë jam i pafajshëm. Kto ç'është, ç'do isha kanë bëvë vëlla. Po bë tamorë rreshe? A falla nuk e di unë. Shumë unë nuk e di. Shumë unë të gjanë boga gëpimet atë, si nuk e di. Mora me dit. Teatra, a nuk e ki vëlla? Po mirë, se e ki vla pi babe, apo të bje ka vla zinë lo kia? Jo nuk bje. E treta, asin i muslimana? Të në konë musliman, krejtë komplet. Tjetra, a nuk o marre me qu lajmë të baba ka vjedhë? Kjo është rranë, o dhe zërë. Kjo shumë rranë. E që e ka në bëhë, o dhe zërë? Ka dhënë si këtë vjedhë kë, edhe një vla e ka pa po që ka vjedhë më herët. Edhe një vla e ka pa po që ka vjedhë më herët. E veç nisikletë ka ta heqe barën për vetet ajun pa fajshum ajun të pastër ajun ku e gjum unë mos të jem unë e të pstoßoj unë mos të, mthojn, të më thon kush dolet ta morre ama nuk shon kështu Allahu zot çka tha Allahu uje lwala fa asarra yusufu fi nafsi e yusufi alayhi salatu wasalam zher e majti vetëm shkolla zher e majti vetëm e majtë vetën ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an ka thonë Yusufi e ka mbajti vetën. Fjalën që e ka thonë më vonë e ka thonë në vetveti. Ai i 77. Fjalën që e ka thonë më vonë e ka thonë në vetveti. Çka ka thonë Zezë? Para ksojna, para se më ka dhur fjalën, fa esarraha Yusufu fi nafsihi. E mbajti Yusufi në veten. Pse e mbajti Zezë? Ka mbajti atërat i domon i buti fisniku bujari e mban vetën Zezë. Andaj çka thonë Zezë? Kemi lot të jashtëm ne kemi lot të mbrenshëm kemi dhimbta që i nxjerrim jashtë edhe kemi, kemi, kemi dhimbta që, që ja çojmë barkit mrena ka mdhëfe që i nxjersim jashtë edhe ka mdhëfe që i hajna mrena cili për dyve ma i pidova më mirë o zot ka thon pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam çdo që e kapni mdhëf dikush e mllafos e zemron edhe ai ka takat me zbatum mdhëfin me me, me e shpraz mdhëfin ama e ha mdhëfin allah ju llola para kit krijesa para kit njerëzimit i thot Cilën hyri përdo të ta martojna Cilën hyri përdo të ta martojna Cepse me dëvërtej, dhe zë Me majdë mlefin e, e meriton Allah i me martuqat njeri A i cilë e mbanë mlefin E mbanë zemrimin A sa shpesh zemromi, dhe zë Sa shpesh hithnomi Sa shpesh njerëzit në prejkin në der Në prejkin në autoritet Në prejkin në për familje Në prejkin shkas në prejkin A ma ti e di se ka një Allah Edhe ti thu, o Allah, ti me ta Ti me ta miru Dozë kjo më rrezikshmë. Me alon Allahu, Xhella Xhelali. Ke ke na ke doza kemi jemi protagonistët të e ninxhas. Ke na luaj në rol kryesor të ninxhi jo, të ninxhas. Ka mundësi më i ngatë ot akuzon. Më i ngatë këlla, që ngatë ka ndëzur. Vua e kanë. Vlla e kanë. Vini rënë në san, po të. Vini rënë në san. Kto a kanë ardhur 11 veta? A kanë ardhur 11 veta, po. Ai ka çu po po. Po, ai ka marrën besën në Allahit Jakupi, cëllit ja ka posh gajlë mëst hupe Cëllit ja ka posh gajlë mëst hupe Bunyaminit O dhe zër, këta dhe mon, Realisht, këtë Forët të më mobilizu me than Ej, andaj njani për tëre, ma i madhi për tëre Që ka me than me Merëm be muë Merëm be muë se mosu në shkoj papasun e mo Jusuf i hupi, bunyamin i hupi Unë smoj me mitali ma papas për para Ma i madhi për tëre Dhe thua që kishka ka than, ma i madhi Kore kanë gjuajt bunar, para se më gjuajn bunar. Çka u ka propozimi? Vret në. Çi kisha ka thonë, merrni mua, është i njëjta gjë që ka thonë, thonë mos e vrani be. E i ka shku zemra. Mos e vranë, kanë gjuajtën para m oh, hop ne digon ama, mos e mbytni. Çikoj me zot realist. Kur shkosh te një grup dikon, po para m vdes me mort te rrug dikon. Edhe bigairi hak, ti kujt me thonë, "Ah, po s'hash, rri çtu midis tuve, s'na duhet me hec." Sa erran edhe zë lokjo. Me gje se Kinj ka dart laut kamera, kamera te vllajve te tjetri. Ama kshelen nga ana ktunve. Kta pelojn. A paska vell kjo? Hani. Çu shele morë nuldë kët njerë? Shele nuldë. Pse nuk mobilizohesh komplet për me mbrojtata? Pse? Sepse disa njerëz bezan janë kështu. Nëse ata shohin, "Oh, paska kapërcis senat." U mloj kon senat. A? E nuk nuk kanë vëzhë dinjitet. Nuk kanë njerëz log me than. Ej, unë muj me bani pumpo, zban me bova. A dallojnë vëzhën mes. Muj me bova. Edhe s'ban me ba. Cili pinëva do stajnë në Ramazan s'mund me pi ujë. Po ç'e morësh mot? Vlojn. Cili s'mund me pi ujë. Çka t'nal? Allahu xhelalu ala, s'ka s'ka iftar. Mës mundësijës edhe ban me ba. A disa ka dallim. Me s'muslimani dhe atë i cili nuk e nje vallahun xhelalu ala. Na këtë dinë. Tash. At çka ti mundesh me ba. Edhe at çka nuk takon me ba, vëzhet. Kjo e nda sa ti ki besu Allahu xhelalu ala. Sa ti e parë mort, sa ti e ki një zhillok satti ije piatë e të cilët e shpreson mushirin Allahut e jo e jo dhenjan e Allahu subhanahu wa taala çka than don a ka vëdh kë ja edhe ni vlla e ka pash që ka vëdh më herët thot Allahu jil wala emledhi vetën yusufit emledhi sarra ha yusuf aloser nuk oj interesant naçi po bojnë sabër kanë di herë ti do gusta akuzonet lëndonë çpife çka zbam biftane e të pordhose trajton si mu kanë fëmie e munohet me me trajtu sikur ti mu kanë një lloj leccë etina që që i pastron hunde veta ajë kështu me radhë këtë rregull po nuk ka interesant kur ti e mamblefin edhe unë e mamblefin nuk ka interesant a diçka interesant ose çiken xhadia o zë ke vesh ka shumë të thon po kap në marë shtenin bur ke çaja o ke prinsmoroka ju po bërani brasina unë e aiduta Jumana ta unë kini me thonë, ja, juhel Aziz, o ti prins, ju kini arë buk me mërë të une, buk të i ushti, o dhe zhë me buk të i majtë, me buk të i majtë edhe e ka pas, pra, ajdi shë e do dhënë këto, o prins ti, a i dhët, i kon a i dhët, apo, dhe shkjo, këtë ta, fa Allah u gjatë, fa esërraha jusëm, thosh e i khullu ja, islamu të imi e, sa me i lartë autoriteti njeriut, ashme i lafdushëm është Allahu Kur i njëri përcëmo, ka ka har nga transmetim nga Oman al-Khattabi. Ka, ka thënë, ai i cili është i ciltert, i dlirr nga zinaja, është ai i cili ka epsh. Për çemozën, alavdrohet më shumë te Allah i njëri i cili zbon zinon i plag. Me zneri, madje e kundërta, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, një për njerëz që Allah as së kshir në ahirat. As nuk i fon, edhe ka azab të madh, cili ovezat ni plag zinachar. Ç çaj e duabete? Ti je plugzin achar, ku e marrët ja tepsh? Ku e marrët ja tkanve? As çka ka thonë për tribin, çka e ma veten, ke ish Allahu me ta. I thotë këyre, "Këyre që tribi 20 vjet ka, ka femna i ka, kapërcejn femra tanë atë ulkriën. Tanë atë i kapërcejn, rrethot ke ulkriën. Allahu do të rçeshët me këngjeri." I thotë me lasje këyre, "Bolja kana, apo këyre çysh, këyre çysh moha." Kë mo bëzë? Aparon li plug zotin harrit. Zotin harrit na fal, dhe i ruit plese muslimanëve. Se biçorin to gojë tonë zotin na rujt. E bëj dëgjoni vet lajmit. E bëj dëgjoni vet lajmit. Ka vdek si men haxha e ka dëgjojnë si me pas vdek. Ha sha wakalla. Ose kuova kjo fitira me dal pa para zot. Ti jesh dal banier pa Allahu jëlwala. Çka ke bova ti? 50 vjeçar dhe 80 vjeçar. Çfarë model bëje ti për vlatë të tu? Çfarë ne ne ke bëje ti për vajzën që ka elemas? Përmbesin që ka elemas. O zot nëse na lu kemë revitojna vetën, ka më na hiç çardh çgim rrena ka më na hiç çgëshëre. Allah e në lusë për Allah u të irun Shoshrite tona Evlatë të tonë Familjetë të tona Gratë të tona Babalar të tonë Gjushë të tona Kretë në i rujtë Allah u gjelluarë E shikoh dhezër Fe esërra ha Eshti një mrejna Anë dhezër gëllët e mlefi Gëllët e mrejna Shëpërblejnë Allah u gjelluarë Shëpërblejnë Allah u të barek e vëtjara Pasë të qëka thë dhezër Tha, dhe tha Olem ju b'diha le hum Si au k fajuini vallahi mot kçite Allahs se asaj ka pe akuzoni. Por çka po i thot po ju morreni hajduta. Ju morë keni e keni morë, m'keni morr mua, ja keni morr dialin babës pejgamberi alayhisallatu wasallam, ja qubet ja keni jujt bullar, e keni shit për dreham, çe katë loziat transvendim tjetër 10 vjet kanë kalu. Ala shkonim i kallzuçi, ej o bo mos u mordis me sa gjall, diku na gjall. Se sa i m'tomaj, s'ka angruki. Këçi do i keni bo. Dhe kjo dhe shka argumenton Shka argumenton Se kur hi e keqja në dënë Nuk ka të aj e, Kura i vogël, s'ka të aj A ba, dhe shkëto bura mërë të më loja Bura dhe shuditës në njëher Ti thua, që këj ka thonë që shtua Këj ka thonë që shtua Si ka, që si vjen marë bi vjetëve për shka i ka Si si vjen marë që i Por shimu ka njerë Si si vjen marë mërë si falë namazë me po që shtu Si nuk i vjen marë mërë se një ka me ka në vërë një, një që ka ju tha entum sharrum me kene për që e lëzër me kuran entum sharrum me kene ju i një mërë më të këqi si gudzoni mërë ju me folë për dikan të e di për dosjen të ane ka njërë ti që diti subhanallah i ladhik njërë në gjdo faqe që ka e ledzon dosjes vet ti thu hece hece ma shpeze su këshirë ka këtu shka ka e merë gudzin në qike njërë i mi akuzun njërzit mi akuzun njëzit papas mi akuzun njëzit dhe pastor a kja pa bigajri hak, pa pikfaj, tu kanë shumë për e njerëz me uezër, njerëzit të cilët kanë dertin Allah, dertin e fejë, dertin e përhapjes, së fejës Allah u gjilohala, ata kur farvlerës përbajnë në shëshërin, ata mundohen me regullu e kanë, me regullu e, me regullu ata njerëz të cilët, i bartin, barra sa malët e, e, e të okës, s'ka dha Jusuf, e në të më sharrun më këna, me vetëvejti, jujnë me, vet me matë Shë që ja u thao, dhe zërë, i miri s'ta thot. I miri nuk t'a thot, dhe zërë. I miri vdes me, me, me, me, me barë. Andë që ka tha e buërera, po vdes, pa ju kalëzhu shumë hadithe. I tha, pëse më re, pëse përna kalëzhan? I rëtha, në desin me mu, tha këto hadithe. Pse, tha me bo, me ja u kalëzhu e, ju ma përshpejtoni vdekin. Andë dhe, une po vdes, Ama do adi, a ditës peo kalzoi, andaj disa tkëqi edhe zot, maçi tu ngjoks, ne bani mal i madh pi brengave, ne mesi qetu, vdes marrin varr me veti. Pse? Se zban se sharromi dit njerëzit ato. Sa informata edhe zot, sa lajmi, sa xaberi, duot mu mor ngjoks, mu shtridh me xuta Allah me ta. Pse? Se nuk ja vlen vallahi, nuk ja vlen mu mu joshit me njerzi e mu forku me njerzi për sfall. Se s'a para me mu pastë ju sufi. Vallahi, shikoni, dietar çfarë kan thënë. Jusufi ka mojt më hakmar Kur ti ta shëlezon një gjarin Por që i më thu Pse bes ishte i një më burk njëherë Barë bar mja u ka dzuqefin njëherë Vallaj me pas bon që ashtu Ti kështë thonë Pse bes ban një sabur Se ma mirë i kështë dalë Se ti ta shëkëshirë për jashtë A në dhe shika Allah u gjeluala Kur ta kontrolën një gjarin Që ka tha Fe esarra Jusuf E majti veti një sufi dhe tha Entum shërrum më kene Ju i një matë kë Pasaj që ka tha Wallahu a'lemu bima të sifun E si është nosh i vetën vëzër pë jakuzës Që ka tha Allah e di shumë mirë Se unës jam që është të qka po thundin Po këto nuk i than këti Po kjo është aj Kjo jësufi që ka pithoni e ka pas një vla Ko është ajë vlave Kjo është ajë njësë mund honë kështë po foli me të mësila Shkuj në shkrimi kështë së pëmur në veç O subhanë Allah i ladhim O ti ndërum rub ومن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين qoftë jësto na kenë besu Allahit kenë besu ahiretit s'janë besimtarë të Allahut qjë lova nëse njeriu mundon në mashtrua dikant thot jashlova Allahu qjë lova jashlova Allahu qjë lova subhanahu wa ta'ala i lart është ai i pasor është ai çka tha wallahu a'lam Allah ja di më smirti Allahu e di më smirti andaj le të jet adresa jone Kër kemi shtypje Kër kemi rëndesa Kër kemi si dikusht në përdos Që ka duhet me ba Wallahu a'lem Wallahu a'lem më i ma të sifun Wallahu a di Allah i shumë i së sa qështur Andesh ka tha Aisha radiallahu anë kër e akuzun Allah i e di tha Ma kur ta di Allah i dhe zot Do të murujta që ka shpif Kur ta di e zot i gjellë e gjelali Letë mbahat mira që ka shpif Së përsa ranë dhe zërme e shpik për njeri Ma paramena për Jusufi Për nga më beri, Allah, u gjelluana, i thot, hajdu tukonaj Andaj ti shet njësë njësë nuk kanë, nuk kanë kujdesën daj se o gjellarve Andaj djetarës ka kujdesaj A me thot se kje ka shlufejen Hasha vë kella Andaj përmenë, kurubane më reti, ti, ti më spesh lufejen, aje pas ka shlufejen Tu se kanë gajle, njërëzit e prish se kanë gajle Aja kuzon hoxën, aja shpifë për hoxën A, a, a kryon njari me hoxën Se ka gajle, uzir. pse? Po ashtë tutët Allah Sa dustitu, ki frikalloh, ai ti sheh subhanallahu eladhim, ti sheh kan nje disa njerëz thon, ki frikalloh Allahu. O dhaka mosoban dervish. Por ki frikalloh Allahu jelle jalalu, tot ju zotit tan, tot ju na le at goj, mbyll le gojën, mbyll le gojën, sepse te Allahu veza nuk paguhet me parë. Çka pa pejgamberi selam. Marri hallalloh ke dunya, marri allalloh. Me njëri tjetri mse, a dit ska mohallallok. A dit ka janë? Nisanc kamunësh kam me thand dikut ma van Allah. Kam nga vumë ma van Allah. Liron. A ditë lëzët duhet me paguaj me trup, me shtic ske xhum nzarr. Mu djegaja. Jo. Zotin alupe djaj ne mitja Rabbul Alamin. Fa dhallahu jall wala wallahu a'lamu bima tasifun. Allahudin masmirit çat sicish ka po ma jepni e unë nuk e kam. Shikonë zarin në 78 dhe me këtë e përfundojnë, atë se na kanë bëjë edhe një pjesë e e e, e ngjarës. Foth Allahu jall wala ay 78 thanu. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kebira fakhudh ahadana makana inna naraka min al muhsinin qalu than ya ayyuha al aziz omrat oh prince o, o, princ, o ti njer i lart inna lahu aban shaykhan kebira shigoz tash yanduku rahmet uh, po shkak se u bo uh, bunjamini me net problema me net bunjamini than O timrët, kje e kabë një bab, plak, shejkën këbira, oj lof, kabo vite, fehud e hadena, mere një një pjeneve bedel për këtë. Qëshqën, fillun me rase, qëshmi dalë babës, qëshmi dalë babën, nëse do të vimë a ndihë dhe zër, ku shështë përqel me Kur'an, është se të ka jeti të djetë, kale këbiru hun, do të thoje vlaj madhë, Unë në zvi Unë ka me nejtë këto Unë suni dalë babës më përparasive Besen Allah tja kom dhanë që i bënjaminin ka me ruj Prapë bënjaminin u pa më nalë Jusuf i ka hu Kumë e shkume Suni dalë babës përraftire Qëka i thënë këto dhe zërë? Thënë, o mbret A e mërë bënjanin për nejë dhe Në vend bënjaminit Se kjo e ka një babë Dhe shkjo dhe nuk thënë baba jonë Po kjo e ka një babë Se të prekin Këka një babë, sheikhën, kebira U ka vo sheikh U ka vo plak Kebira, u, u ka lodhën plesni Marë njën njën për nëjë dhe Apo, dhe që, shiko Si uh, ja kanë përmenjë Thot, uh, Tahir, ibnë Ashur Thot, ja kanë përmenjë uh, Babës vetë, ja kanë përmenjë Jusufit si prins Tri cilësi për me Marë mëshirën e ti Që të talirojë e bunjaminim Që i kanë dhënë, ka dhënë E koni bab, babun gjallet ko. Momës e marr. Apo, një e dita ka thonë plak, mos i duhet babut. Plaku i sunri pa evlad. Edhe a keni pa plesëllëzë, pacellin sunri. Ma shoh. A dinë ju? Zulumi më i madh cili babëzer, në mund vogël. Sa har zulumi babë në mund vogël. Ani ani, ani më do të tamam sa brak. Ani pse çu shtova, çu të vëgë alo u di ulëna njerëz. A keni pa zari madi, sa i mbështetet pekuria e tina. Zakonisht Djemë të mdoja në komën prit voglin Pse, këj banë që ka të banë në e hojna Banë që ka të banë në e hojna E pasaj probleme e zi si ku të botë këj i madha probleme Apo, andaj që ka i tha Tha ja ka babën gjallë E dy ta o, plak, babën e ka plak edhe treta, qfar, thon, E dhe treta, qëfar I kanë thanë Kjo është atje i madh Të poplë i jonë O penga merë I kanë thanë o penga merë I madh të poplë i jonë Ka thanë, nëse ajë Babe ka, plako, i madh i poplë i tonë edhe ti ja mera tina djallim, shumë ki me lënduhe mera njanin pineve e këtu dhe zërë, mera njanin pineve qka i bje me e pagujt dikush atë qka se ka ba e kjo dhe zërë qëfarquhet që zëvëncim në dënim ke nuk e gzistor asë në shërja asë kush nuk e la në gjunaj në huj la te ziru uh, vaziratun uizra ukhra Allah, ujilu, ala, asë, një, asë kush Se balë gjunajnë të jetërit Kërkush, kitë si cëli ka me bajtë gjunajnë e vetë Andajt dhe ta shovna Se këta i ka ndanë Inë në nërake Minë në muhësinin A e kuptoni u vezër Si Allah u gjela me lafët e vetë A i ka nga të ruë Lecone të shpija dhe ma shumë A jetin 77 dhe 78 Dhe ta vëreni Se a jetin 77 Ka zonë se këta janë të rëjt A jetin 78 Ka zonë se këta janë të kazut Qisha Jusufi Sele e vërteta, 78, 79, 77, 78, pse qikon në fund që ka i thonjë, që ka i thonë më herot? E ka pas be kini vla, Jusufi, o ka në hajdut, subhanallah. E qëta është parasive, që ka pithonjë, të shpedin që është ashenë Jusufi. Që ka pithonjë, në në të pove që i shumë burimiri je. Po të është hajduta burimira. A ku përën e dhe zërë, rënacaki që a ti dhe lërejna. Rënacaki që ti dhe... Afaveçan, hajde utpo. E kuru bon buri mirs tash. Kuru bon me luthta, andaj do t'i ju thot Yusuf fialej sallallahu alaihi wasalam, qala ma'a Allah, mazalla. O dozar, apo apo ju kujtoje që fiala mazalla? Kur e ka thonë Yusufi? A kuptoni? Osht i njëjti me njëri, o njëri mirë as ana i njëjti. Kur e gruja, lek, kije. ka thonë? Kur i ka thonë ai gruaja, "Hej te lek, çe kumkje?" Çe ka thonë? "Ma'a Allah, mazalla." Do të saher me mazalla psu o njëri. Ama kur thoje mazahone? Ah, kush kujt me forcën e tu apo? Orave. Kur thosh me hadd Allah, nën mbrojtjen e Allahut, nën kujdesin e Allahut. Çka tha me hadd Allah, e na xodha illa man wajadna mataa 'ana inda. Jo, jo. Ta ne nuk e morna, po nuk tha kush ka vjet. Shikoj zot, nuk tha kush ka vjet. Pa veç aty që ja kena xhet enën ton tek aj. Inna idha l-zalimun. Na ve mor di kan tjetër, bam i zullumç. Na thash tish. Nga gjetë Buniamine. Su në na me mor di kan tjetër. Ata rëzër, vazhdojnë gjarëja, kohë në kanë baruhet i të vazhdojnë me lejnë Allahut të barë, kjo e tjala Elush mizotin tonë gjeli zhelalu që Allahut në banë prej i thtarëve të pengën barëve pra njeqës vetë pejgamber. Tiruan Allahu Jellal wal Ala der tona, aman Allahu te bareke ve tala praterat tsecet, eduon Allahun dhe eduon pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Elus pe Allahu Jellal che zoti on te bareke ve tala dit ta jero Allahu te ban qabul, aty ku ja kemi çolluar Allahu na shpoblein, aty ku kemi gabuar ka qen prej meje dhe prej shejtanit. Elus pe Allahu che Allahu na fal, elus pe Allahu te bareke ve tala che zoti on Jellalu musliman ku di chen Allahu tindihman fuqara as kamorne vet arbonjaketi im te veja, te jet vallahu tindanga rahmeti vet edhe neve bashketa. Ka qulu qouli hada